Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa natubu min shururi anfusina wa a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bidatin dhalalah wa kullu Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala para jemaah umrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk kembali berkumpul dalam rangka untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nah, hadis-hadis yang kita pelajari adalah hadis-hadis dari kitab Al-Arba'in Al-Nawawiyyah Iaitu 42 hadis yang dikumpulkan oleh Alimah Menawai Rahimahullah Dari hadis-hadis Jawa Mi'ul Kalim Hadis-hadis yang lafalnya singkat akan tapi maknanya padat dan dalam Dan Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah sampai pada hadis yang ke-33 Al-Hadis Al-Thalith Al-Thalathun Hadis nomor 33 Al-Hadis uh, Hadis ke-33 berbicara tentang uh, masalah pengadilan ya, masalah pengadilan bagaimana jika ada dua orang yang bersengketa maka yang uh, menuntut diminta untuk mendatangkan bukti dan yang terdakwa diminta untuk bersumpah jika ternyata tuduhan tersebut tidak benar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Law yutannaasu bi da'wahum lad rijalun amwaala qaumin wa dimaa'ahum walakinnal walakinil bayyinatu 'ala al mudda'i wal 'ala man ankar" haditsun hasan rawahu al baihaqi wa ghayruhu fi sahihayn ya kata imam nawawi rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma Bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, La yuktona subidak wahum. Kalau seandainya orang-orang jika menuntut maka diberikan tuntutan mereka langsung. Ladaa rijalun amwalakau min wadima ahum maka akan ada orang-orang yang datang para lelaki yang datang kemudian menuntut atau menuduh bahawasanya orang tersebut punya utang sama saya atau orang tersebut merampas harta saya, ya, dia akan menuntut harta orang lain. Atau bahkan menuntut darah orang lain Contohnya dia mengatakan Si Fulan telah membunuh ayah saya Atau si Fulan telah membunuh adik saya ya. Kalau setiap tuntutan langsung dibenarkan Langsung dipenuhi Maka akan banyak orang yang menuntut Oleh karenanya syariat tidak membiarkan demikian Makanya Nabi SAW mengatakan Walakinil bayinatu alal muddai Akan tapi bukti ya, Wajib didatangkan oleh penuntut alaman angkar. Dan sumpah Ya, wajib didatangkan oleh orang yang mengingkari. Hadis ini adalah hadis yang Hasan. Lafal hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al Baihaki dan juga yang lainnya. Tetapi asal dari hadis ini ada dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Para hadirin rahmati oleh Subhanahu Wa Taala. Hadis ini adalah hadis yang agung tentang masalah pengadilan yang dijadikan dalil oleh para hakim, para kuat, para kawdi, taklalah menghadapi persengketaan di antara kaum Muslimin. Jika ada jika ada orang yang datang kemudian menuntut kemudian yang terdakwa atau yang tertuntut juga hadir maka kewajiban bagi yang menuntut untuk mendatangkan bukti bukti tersebut bisa banyak macam ya, bisa misalnya saksi para saksi yang menyaksikan atau bukti-bukti yang lain juga dengan mengumpulkan korina-korina, ya bahkan terkadang dengan hakim bisa menentukan dengan firasat. Kemudian orang yang tertuduh Maka wajib bagi dia untuk mengingkari Dengan bersumpah jika tuduhan tersebut tidak benar Jadi kalau ada dua orang datang bersengketa di hadapan hakim Orang ini menuduh misalnya si Fulan Punya hutang sama saya Seratus juta misalnya Maka yang pertama dilakukan oleh hakim adalah Mengecek kepada yang tertuduh Yang tertuduh ditanya Apa benar si Fulan Kau punya hutang sama si Fulan seratus juta Al-muddai alaihi Al-Muddai menuduh si fulan Al-Muddha'a'alehi punya hutang sama dia 100 juta. Maka Al-Muddha'a'alehi terdakwa ditanya oleh sang hakim. Apa benar? Bahwasannya kau punya hutang 100 juta sama penuntut. Jika dia mengatakan benar maka wajib bagi dia untuk mengembalikan uang tersebut. Maka diputuskan hukum. Jika ternyata terdakwa mengatakan tidak benar tuduhan itu tidak benar maka wajib bagi Al-Muddai bagi penuntut untuk mendatangkan bukti Harus mendatangkan bukti Kalau ternyata Al-Muddai Sang penuntut Bisa mendatangkan bukti Dan buktinya kuat Membuktikan bahwasannya Memang dia punya hutang sama Dia 100 juta Entah dengan eh, Pernyataan notaris atau dengan Tanda-tanda yang lainnya bukti-buktinya jelas Atau dengan saksi ya, Kertas bermaterai dan yang lainnya Maka tatkala itu, Yang terdakwa, Tidak perlu diminta sumpah. Berarti dia kalah dalam hal ini, Maka dia harus membayar 100 juta. Tetapi seandainya ternyata, Tatkala diminta bukti, Sang penuntut tidak punya bukti, Dia mengatakan, Kertasnya hilang. Ada saksi tidak? Saksinya sudah meninggal semua. Repot seperti ini. Maka ditanya kepada, yang terdakwa yang tertuduh apa benar bawasanya engkau punya hutang sama dia 100 juta dia mengatakan tidak benar dia mengingkari sekali itu maka wajib bagi orang yang terdakwa untuk bersumpah wajib bagi dia untuk apa bersumpah dengan mengatakan demi Allah saya tidak punya hutang sama dia sama sekali kalau sang terdakwa sudah bersumpah maka selesai urusan sang penuntut tidak bisa menuntut sama sekali kenapa buktinya enggak ada buktinya enggak ada jadi Secara tahapan, secara tahapan kalau terjadi dalam masalah hal ini diwajukan di pengadilan, maka yang pertama ditanya, kalau ada penuntut, ada yang dituntut. Maka penuntut ditanya apa tuntutannya. Orang ini punya hutang sampai 100 juta. Maka yang dituntut ditanya, benar atau tidak? Kalau dia bilang benar, maka selesai. Berarti harus bayar 100 juta. Kalau yang dituntut mengatakan, Al-Mudda'a'alehi mengatakan tidak benar, maka yang menuntut harus datangkan bukti. Buktinya dilihat. Kalau buktinya cukup, maka selesai urusan. Yang menang berarti penuntut. Kalau ternyata buktinya kurang, atau dia tidak punya bukti, maka, dikembalikan lagi kepada yang dituntut. Benar atau tidak? Dia mengatakan tidak benar. Tidak benar, maka kau harus bersumpah. Kau harus bersumpah. Ya, bersumpah bahwasanya itu tidak benar. Kalau ternyata dia berani bersumpah, maka selesai, maka si penuntut tidak bisa mendapatkan apa-apa. Karena, Seorang berhukum dengan yang zahir, seorang berhukum dengan yang zahir. Ada bukti maka dijalankan hukum, tidak ada bukti maka selesai urusannya. Ini adalah dalil yang dipakai oleh atau digunakan oleh para hakim dalam masalah uh, persidangan, masalah persidangan. Oleh karenanya disebutkan ada di sini merupakan aslun azim fil muhakamah, bahwasanya ini merupakan hadis yang merupakan pokok dalam masalah pengadilan. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala dari sini kita tahu bahwasanya tidak semua orang yang menuduh dibenarkan. Dalam segala hal tidak semua orang yang menuduh dibenarkan. Orang yang menuduh harus mendatangkan dalil. Harus mendatangkan bukti. Karena kalau setiap orang mengaku-ngaku kemudian dibenarkan maka terlalu banyak orang yang mengaku-ngaku. Karenanya para ulama menyebutkan satu ayat dalam Al-Quran yaitu dalam surat Al-Imran. Kul ingkuntum tuhibbunallah fatta bi'ouni. Yoh, wa yagfir lakum zuno Katakanlah jika kalian memang cinta kepada Allah subhanahu wa taala, fata biuni maka ikutilah aku, ikutilah aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutlah sunnah sunnahku. Ayat ini dinamakan oleh para ulama dengan ayatul imtihan, ayatul mihnah, ayat ujian, ya, karena ayat permintaan bukti. Karena banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa taala, sebagaimana banyak orang yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Layuk tahu nasubidak wahhum. Kalau setiap orang yang mengaku mengaku kemudian dibenarkan, maka terlalu banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah dan terlalu banyak orang yang mengaku cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Allah turunkan ayat ini untuk meminta bukti. Karena dalam kaidah al bayinatu al muljai, bukti diminta dari orang yang mengaku, yang mengaku ngaku mengadakan propaganda pengakuan, maka dia harus punya bukti. Kalau dia mengatakan bukti bahawa sebenarnya dia cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bilang mana buktinya? Dalam Al-Quran, pembuktiannya Sudah ditentukan oleh Allah Allah mengatakan Ikutilah aku, Muhammad Itu bukti cinta kepada Allah Bukti cinta kepada Rasulullah SAW Syaratnya harus ittiba, buktinya harus ada Kalau ternyata ada orang mengatakan Saya cinta kepada Rasulullah SAW Apa buktinya? Buktinya saya kalau ke kuburan Nabi Saya mengusap usap tangan saya di kuburan Nabi Kita bilang ini bukan bukti Ini ngaco namanya Bahkan ini terlarang Perbuatan jahiliyah Kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dan diingkari oleh Al-Imam Nawi Rahimahullah, orang-orang yang datang ke kuburan Nabi, kemudian mengusap tangannya di kuburan Nabi, mengusapkan perutnya di kuburan Nabi, maka ini terlarang. Kebiasaan orang-orang jahiliyah. Apakah ini bukti cinta kepada Nabi? Buktinya tidak diterima. Buktinya tidak diterima. Ya. Oleh, kerana aneh kalau ada orang yang mengaku cinta kepada Nabi, ternyata bukti yang dia datangkan, perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Dan e, sangat logis kalau ada orang cinta kepada orang lain, maka segala yang dilakukan oleh orang lain tersebut akan diikuti. Entah penampilannya, entah gayanya, entah kata-katanya. Lihatlah bagaimana orang-orang yang jatuh cinta kepada e, para artis atau para penyanyi. Gaya bajunya diikuti, gaya rambutnya diikuti, lirik-lirik lafal, lafal lagunya dihafalkan, disenandungkan sebelum tidur, dia ya, lagi berjalan disenandungkan. Kenapa cinta mati sama sang artis? Ini logis demikianlah bukti orang yang cinta kepada yang lainnya. Seharusnya pun demikian. Kalau seorang ya cinta kepada Nabi Shallallahu Sallam, buktinya mana? Harusnya dia mengikuti ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Sallam. Dia mengagungkan ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Sallam. Dia berusaha mengenal lafal-lafal Nabi Shallallahu Sallam. Dia berusaha mengenal wasiat-wasiat Nabi Shallallahu Sallam. Itu baru tandanya buktinya cinta. Sering membuka hadis-hadis Nabi Shallallahu Sallam. Kita bagaimana sih kalau ada orang yang kita cintai menulis kata-katanya? Kita ingin selalu baca kata-katanya. Kerana ya, kita cinta terhadap orang tersebut. Tetapi kalau mengaku cinta kepada Nabi, tapi solat jamah tidak pernah, ya. kemudian sunnah-sunnah Nabi tidak dikerjakan, yang dikerjakan perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Seperti tadi, pergi ke kuburan, ke kuburan Nabi, kemudian musab-musab tangan di kuburan Nabi. Musab-musab buruk di kuburan Nabi SAW. Ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan tidak pernah diajarkan oleh para sahabat. Apa buktimu cinta kepada Nabi? Saya sudah naik ke Gua Hiro. Dan saya sudah masuk dalam Gua Hiro. Dan saya sudah bertapa dua hari di Gua Hiro. Apa ini bukti cinta kepada Nabi? Tidak pernah diajarkan oleh Nabi seperti ini. Para sahabat tidak ada yang naik ke Gua Hiro. Kemudian bertapa di Gua Hiro. Tidak pernah. Nabi Alaihi Wasallam dapat wahyu setelah itu selesai urusan. Tidak ada sunnah harus ke Gua Hiro. Oleh karenanya, setiap pengakuan, ya, harus ada buktinya. Seorang penyair berkata, semua orang aku ngaku kekasihnya si Layla, ternyata si Layla tidak kenal mereka. Ya. Banyak orang ngaku pacarnya si Layla, Layla tidak kenal. enggak ada buktinya. Banyak orang yang ngaku cinta kepada Nabi SAW, namun cintanya tidak ada buktinya. Orang kalau cinta kepada Nabi sangat jelas. Rajin sholat lima waktu di masjid, sholat malam, sunnah Nabi, puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa apa namanya, ayamul biyut, ya, Kemudian semua sunnah-sunnah Nabi dikerjakan. Dia tidak ingin melampaui apa yang diajarkan oleh Nabi saw. Adapun mengaku cinta kepada Nabi, namun bikin acara-acara baru, bikin ritual-ritual baru yang tidak pernah diajarkan Nabi. Ritual-ritual baru yang menyaingi sunnah Nabi saw. Ini bagaimana dikatakan cinta kepada Nabi saw. Barahatina hamdulillah subhanahu wa taala. Permasalahan permasalahan pengadilan, tadi kita sebutkan, ya masalah uh, bawasanya. Orang yang mengaku atau yang menuntut harus punya bukti. Al Bayyina tu al al Mudai. Waliaminu alaman angkar kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya lauyu tanasu bid'ahum, ladha arijalun amwalakumin audimaahum. Kalau seandainya setiap orang yang mengaku diberikan pengakuannya, ladha arijalun maka ada para lelaki yang akan ngaku-ngaku, ngaku-ngaku bahwasanya orang itu punya hutang sama saya. Audima ahum atau dia mengaku-ngaku bahasnya mereka telah membunuh ayah saya. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan lafal ladhaarijalun akan ada pada laki yang mengaku-ngaku. Akan tapi rijal di sini tidak ada mafhumnya Artinya rijal di sini lelaki, namun berlaku juga pada perempuan. Dan kita sampaikan bahasnya seluruh uh, hukum asal dalam seluruh Nas-nas baik Al-Quran dan Sunnah kalau disebutkan lelaki maka masuk dalamnya juga perempuan. Semuanya oleh karenanya dalam ayat kita tidak ada mendengar ya ayyatuhal mukminat tidak ada jarang ya. Ya, yang ada ya ayyuhal mukminun ya ayyuhal mukminun orang orang yang beriman semuanya laki-laki khitobnya tetapi hukum asalnya kalau khitobnya terhadap laki-laki maka perempuan juga masuk karena dalam kaidah an-nisa syaqaiqur rijal bahwasanya para wanita hukumnya sama dengan laki-laki dalam segala hal dalam salat dalam puasa dalam zakat dalam haji dalam umrah semuanya sama Sampai ada dalil yang membedakan. Kalau ada dalil yang membedakan, baru kita bedakan. Kalau tidak ada dalil yang membedakan, maka hukum laki-laki sama dengan perempuan. Contohnya cara solat. Cara solat laki-laki dan perempuan sama saja, tidak ada bedanya. Kalau ada yang bilang bedanya, perempuan sujudnya begini atau rukunya begini, kita bilang mana dalilnya. Puasa pun demikian. E, bersahur sama, kemudian berbuka juga sama. Tatkala matahari tenggelam, tidak ada bedanya. Kecuali ada dalil yang membedakan. Contohnya Delil-delil yang membedakan antara laki dengan perempuan. Contohnya seperti masalah akikah. Kalau akikah, anak perempuan cuma satu ekor kambing. Anak laki-laki dua ekor kambing. Contohnya masalah anak kecil uh, yang, yang kencing. Kalau uh, Yurushu uh, Baulul Gulam, kalau anak laki-laki yang masih kecil, yang baru-baru masih menetek kemudian kencing, maka air kencingnya cuma di disemprot saja. Tidak perlu dicuci bajunya. Adapun, Wayu Kesaluan, Wajuk selalu baulul jaria. Adapun anak perempuan harus dicuci. Ini dibedakan syariat membedakan. Contohnya lagi, misalnya warisan. Warisan. Lihat Zakari misal Hazilun sayain. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, lelaki mendapat dua bagian dari wanita. Jadi lelaki dapat dua bagian, anak perempuan cuma dapat satu bagian. Ini diantara dalil-dalil yang yang membedakan. Di antaranya masalah kepemimpinan. Pemimpin harus laki laki dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, لا يفليه قومون والومراهم إمراعطان Tidak akan beruntung suatu kaum yang menjadikan pemimpin mereka seorang wanita. Ini adalah sepakat para ulama, wanita tidak boleh menjadi pemimpin. Dan kelompok yang pertama kali menjadikan wanita pemimpin adalah orang-orang khawarij. Sebagaimana untuk bisa baca dalam kitab Al-Farku Bain Al-Firaq, karya Abdul Qahir Al-Baghdadi. Ya. Dia menyebutkan tentang sejarah orang-orang khawarij Di antara saya lupa firqat, satu nama firqat tertentu Yang menjadikan wanita sebagai pemimpin ya, Ini tidak boleh seorang wanita menjadi mimpin Karena namanya pemimpin Harus laki-laki Harus laki-laki Karena wanita punya banyak kekurangan Pemimpin terkadang dia bersafar Wanita bagaimana mau bersafar Sementara dia bersafar dia butuh mahrum Terus pemimpin mengimami sholat Bagaimana menjadi imam, perempuan apa? Kemudian bagaimana kalau lagi datang haid. Ya? Lagi datang haid, kemudian keputusannya bisa ngaco, ya? Lagi diomilin sama suami, terus pimpin negara. Sementara dalam rumahnya saja dia dipimpin, apalagi memimpin negara. Sementara dalam rumahnya dia dipimpin oleh sang lelaki. Bagaimana kemudian dia memimpin apa? Negara. Ini diantara hal-hal yang berbeda antara lelaki dan dan wanita. Namun kalau tidak ada dalil yang membedakan. Maka hukum asalnya laki sama dengan wanita. Oleh karenanya, Tadkali dalam hadis Nabi SAW, Ladda Maka akan ada para lelaki yang menuntut, Maka laki di sini tidak ada mafhumnya. Laki-laki sama dengan perempuan dalam pengadilan. Ya. Maka jika wanita datang, Menuntut, maka juga dituntut untuk mendatangkan bukti. Kata para ulama, Ada perkara-perkara yang dikhususkan, Dikecualikan. Di, di Artinya, Orang yang mengaku harus datangkan bukti yang mengaku punya, si Fulan punya utang sama saya, atau si Fulan telah membunuh ayah saya, telah membunuh adik saya, si Fulan telah merampas tanah saya, ini pada dasarnya dia harus datangkan bukti, karena dia yang mengaku, dia harus datangkan apa? Bukti. Tapi ada perkara-perkara yang tidak perlu datangkan bukti, jika perkara-perkara tersebut kebenaran tidak diketahui, kecuali dari sang penuntut atau sang pengaku. Contohnya seperti, seorang wanita datang ke pengadilan dan mengatakan saya sudah selesai dari iddah saya. Saya sudah selesai dari masa masa iddah. Kita tahu Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru. Seorang eh, para wanita yang ditalak harus menunggu 3 quru, 3 kali haid. Datang wanita ini mengatakan Haid saya sudah selesai, sudah 3 kali haid. Ya tidak mungkin kita bilang mana datangkan buktinya. <laughs> ya percaya aja. Seperti ini tidak perlu apa? Tidak perlu bukti. Tidak perlu bukti. Contohnya juga seorang anak datang, dia belum 15 tahun, dia mengatakan saya sudah mimpi basah. Baru umur 13 tahun, sudah mengaku mimpi apa? Bibasah. Maka ini tidak perlu kita bilang, mana buktinya? Bagaimana <laughs> nah, cara datangkan buktinya? Ya kita benarin aja. Ini contoh diantara, kata para ulama, ada perkara-perkara yang uh, tidak perlu bukti kalau memang perkara tersebut tidak diketahui kebenarannya kecuali dari yang mengaku. Kecuali dari yang mengaku. Kemudian para ulama juga menyebutkan bahasanya terkadang orang yang tertuduh ya, bisa balik menuduh atau yang orang yang tertuduh tidak perlu bersumpah. Contohnya orang-orang soleh yang tertuduh yang menuduh tidak dikenal ini siapa orangnya kemudian nuduh dengan macam-macam. Maka bisa jadi untuk menjaga kehormatan orang-orang sholih. Karena banyak orang-orang fasik. Yang tidak suka dengan orang-orang yang sholih. Tidak suka dengan para ulama. Tidak suka. Maka dia membawa memberikan tuduhan yang tidak-tidak. Maka dalam hal ini. Maka orang-orang sholih tersebut tidak disuruh bersumpah. Ya, tidak disuruh bersumpah. Karena akan merendahkan derajat mereka. Akan merendahkan derajat mereka. Ini uh, di antara pengecualian-pengecualian disebutkan oleh para ulama. Para hadiah mati subhanahu wa ta'ala oleh karenanya masalah pengadilan butuh kecerdasan sang hakim hakim yang cerdas dia akan berhukum dengan adil dan dia bisa bisa melihat ya, masalah dengan jeli oleh karenanya terkadang bukti tidak ada namun hakim bisa memutuskan hukuman dengan firasat dia atau dengan kecerdasan dia sebagaimana kisah dalam Sahihain yang disebutkan tentang yang antum semua tahu kisahnya tentang dua wanita yang mengaku memiliki anak yang satu sama-sama dua wanita ini mengaku ini anaknya. Kemudian mereka mengadu kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada wanita yang tua dan wanita yang muda. Sementara wanita yang tua anaknya sudah dimakan serigala. Atau sudah enggak ada. Tinggal anak dari wanita yang muda. Akhirnya sang wanita yang tua juga mengaku ini anak saya. Dan tidak ada bukti. Ya. Tidak ada bukti. Kalau sekarang mungkin bisa dengan. Proses pemeriksaan DNA ya bisa diperiksa ya, atau yang lainnya. Ini dilihat wajahnya pun susah karena wajahnya mungkin tidak bisa ditentukan wajah ini mirip ibunya yang atau yang satunya. Maka Nabi Sulaiman Alisalam dengan firasatnya mengatakan ambilkan ambilkan saya pisau. Kalau begitu saya akan belah anak ini menjadi dua, setengah buat kamu, setengah buat kamu. Saat kali itu maka ibu yang muda mengatakan itu anak dia bukan anak saya. Dari sini. Nabi Sulaiman punya firasat tahu bahwasanya anak ini justru milik ibu yang muda. Karena ibu yang tua mengatakan ia belah saja. Belah saja setengah buat saya, setengah buat, setengah buat dia. Kalau seorang ibu enggak mungkin tega seperti itu. Ini butuh kecerdasan. Dan ini dimiliki oleh sebagian hakim-hakim. Sebagian qodhot mereka memiliki kecerdasan. Nabi Sulaiman alaihi akhirnya tahu bahwasanya anak ini milik dari ibu yang muda. Sebagaimana saya juga pernah diceritakan tentang kisah-kisah para hakim di kota Madinah. Sebenarnya tertuduh sekian ada misalnya sepuluh orang Semuanya tertuduh membunuh seseorang Yang bunuh cuma satu orang yang lainnya enggak Tapi semuanya tertuduh Bagaimana caranya mengetahui Tidak ada bukti Di antara cara yang dilakukan oleh sang hakim Dia menaikkan seluruh orang ini dalam apa? Dalam bis atau dalam kendaraan besar Kemudian disuruh antar dari dari penjara Dibawa ke mahkamah Sang Hakim mengintip dari luar. Maka tatkala suruh turun dari mobil. Semuanya turun dengan cepat kecuali satu orang turunnya paling lama terakhir. Ini tanda-tanda kenapa dia pulang turun paling apa? Terakhir. Namun tidak bisa. Ini juga bukan berarti apa? Bukan berarti bukti. Tapi ada firasat mungkin orang ini. Karena kalau orang merasa bersalah dia akan ketakutan. Maka dia Tadkala memasuk di pengadilan dia ketakutan. Dan dia paling terakhir jalannya pelan dengan penuh kegelisahan apalagi orang yang baru melakukan kriminal. Kalau penjahat yang ahli dia tidak akan ketakutan, dia santai aja. Akhirnya ketika dimasukkan dalam pengadilan, maka sang hakim berbicara, berbicara tidak permasalahan tentang apa? Tentang permasalahan pembunuhan. Dia berbicara dengan yang lain, berbicara dengan orang lain, sementara mereka yang tertuduh 10 orang ini atau lebih atau 15 orang mendengarkan sang hakim berbicara dengan orang lain, Berbicaranya di luar pembahasan. Bicara ngalur ngidur sama hakim ini. Berbicara sana, berbicara sini, berbicara sana, berbicara sini. Tiba-tiba sang hakim berteriak. Yang membunuh berdiri. Orang itu langsung apa? Berdiri. Kaget dia, apa namanya? Kaget. Akhirnya ketahuan. Ini sama sama seperti cerita apa namanya? Cerita apa namanya? Lawakan yang tidak benar hanya sekedar apa? Ilustrasi tentang kisah beberapa orang yang naik dalam mobil. Pas musim hujan, semua jendela ditutup. Ternyata ada yang buang angin. Semua terganggu kan? Gak bisa dibuka jadilahnya hujan. Akhirnya semua menghirup apa namanya angin segar tersebut selama beberapa lama. Akhirnya setelah turun semuanya bayar. Kondekturnya jengkel dia mengatakan yang kentut belum bayar. Akhirnya dia mengatakan saya sudah bayar kok. Ah kita seperti itu. seperti ini. Ini butuh apa? Kecerdasan. Jadi ini dilakukan oleh sebagian hakim, sebagaimana saya pernah diceritakan. Kasus juga yang saya pernah dengar cerita dari Hakim-Hakim Madinah. Itu ada dua orang yang tertuduh mengambil harta dan menyembunyikan harta di tempat tertentu. Dua orang ini tertuduh. Maka dihadirkan di hadapan Sang Hakim. Tidak tahu mana yang benar. Dua-duanya mengatakan tidak, tidak benar. Kami tidak mengambil dan tidak menyembunyikan barang tersebut. Akhirnya Sang Hakim memerintahkan salah satu orang dari dua tertuduh tadi. Untuk pergi, pergi, suruh pergi. Seakan-akan orang tersebut sudah mengaku, dan seakan orang-orang tersebut sedang berjalan menuju tempat disembunyikan harta tersebut untuk diambil. Disuruh pergi. Yang satunya diem aja. Akhirnya setelah agak lama dia pergi, hakim mengatakan sudah sampai belum dia? Oh belum belum katanya. Tak kali dia bilang belum loh. Kamu tahu kok dari mana belum sampai? Berarti dia tahu jarak apa namanya? Jarak tempat di mana barang disembunyikan. Ketahuanlah dia yang telah. Mencuri, ini butuh dan banyak cerita-cerita seperti ini yang menunjukkan bagaimana kecerdasan hakim terutama tatkala bukti tidak ditemukan. Bukti tidak ditemukan maka butuh firasat dan kecerdasan dari para hakim. Kita lanjutkan para hadirin rahmatilla subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya hadis ke 34. Hadis ke-34 yang menjelaskan tentang wajibnya Bernahi mungkar. Hadis tersebut diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taalaanhu. Sahabat Abu, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taalaanhu. Beliau berkata, "Sami'." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia Aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, "Man ro'amingku mungkaran, fayuqayirhu barang siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya." Failam ya setia, fabilisanhi. Jika dia tidak mampu, maka rubalah dengan lisannya. Ingkarilah dengan lisannya. Fa'ilam yastati' fabiqal bihi. Jika dia tidak mampu, maka ingkarlah dengan hatinya. Wa dhalika abda'aful iman. Dan ini merupakan keimanan yang paling rendah. Hadis ini diriwayatkan oleh imam Muslim. Para hadirinah mati ala subhanahu wa ta'ala. Hadis adalah hadis yang agung menjelaskan tentang pentingnya. Beramar ma'ruf nahi munkar. Dan umat ini, umat, ini, umat Islam menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lainnya karena umat ini beramar ma'ruf na'i munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Apa sifat-sifat kalian? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian menyeru kepada yang ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar dan kalian mencegah dari kemungkaran wa tu'minuna billah dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan umat-umat terdahulu yang mereka justru meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar di antaranya Bani Israel Allah melaknat mereka kata Allah Subhanahu wa ta'ala la innal ladzina kafaru min bani Israel 'ala lisani daud wa isa bin maryam dzalika bima asaw wa kanu yatadun kanu la yatanaahuna 'an munkar fa'aluu la kanu yaf'alun kata allah subhanahu wa ta'ala dilaknat orang-orang kafir dari bani Israel melalui lisannya daud dan isa bin maryam mereka terlaknat kenapa kanu la yatanaahuna la yatanaahuna 'an munkar mereka tidak saling mengingkari atas kemungkaran yang mereka lakukan mereka terlaknat kerana mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar La bi sama sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Perbuatan mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi ini kata Allah la bi sama Perbuatan yang sangat buruk. Oleh karenanya di antara ya keutamaan umat ini adalah umat yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa lakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa 'anil munkar wa ulaaika humul muflihun. Wa la takunu Kata Allah Subhanahu hendaknya ada di antara kalian yang menyuruh kepada kebaikan. Yang menyuruh kepada kebaikan. Yang mencegah kemungkaran. Maka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kalian. Sebagaimana orang-orang yang terpecah belah dan cercerai berai. Yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Oleh karenanya, Sifat dari Ammar Ma'ruf Naimungkar merupakan keistimewaan umat Islam. Keistimewaan umat Islam. Dari sini Nabi SAW menegaskan dalam hadisnya. Kewajiban setiap orang untuk mencegah kemungkaran. Kata Nabi, "Man ra'a minkum mungkaran." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, "man disini isi mausul" dan isi mausul dalam kaidah usul fikih memberikan faedah keumuman. Siapa saja yang melihat kemungkaran. Maka wajib bagi dia untuk merubah kemungkaran tersebut. "Falyughayyirhu biyadih" akan tetapi karena melihat kondisi orang yang berbeda-beda, situasi dan kondisi seorang berbeda-beda, maka tingkatan pengingkaran tersebut juga bertingkat-tingkat. Bagi siapa yang mampu untuk mengingkari, merubah dengan tangan maka lakukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tingkatan yang pertama, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubalah dengan tangannya. Fa illam yastati' jika dia tidak mampu, fabilisanih. Tidak mampu dengan tangannya maka dengan lisannya. Wa illam yastati' jika tidak mampu lagi fabi qalbih, maka dia harus benci dengan kemungkaran tersebut. Wa dzalika adhaful iman dan ini iman yang terendah. Sekarang saya dengar sama antum. Ada orang salah paham tentang hadis ini Kalau ada maksiat lakukan misalnya Contohnya maksiat apa? Contohnya misalnya Wanita buka aurat Di televisi misalnya Ini kemungkaran atau bukan? Wanita buka aurat di televisi kemungkaran atau bukan? Kemungkaran yang banyak di rumah-rumah kaum muslimin Terus antum ikut mantan Ini mengenggari atau tidak? Malah menikmati aurat yang ter terbuka tersebut Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tingkatan paling rendah adalah mengingkari dengan hati. Wadali kaatul iman. Bahkan dalam riwayat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai sawaroh adalika min iman. Aku kau maklum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada di balik iman tersebut, meskipun sebesar biji sawi. Tidak ada keimanan setelah itu. Iman yang paling rendah adalah mengingkari dengan hati. Bagaimana dengan orang yang melihat kemungkaran, maka ikut menyaksikan dan ikut menikmati. Ini ada imannya atau tidak? Ada imannya atau tidak? Hah? Ada imannya atau tidak? Tidak ada. Kafir atau tidak? <laughs> tidak kafir ya? Masa nonton nonton cewek buka aurat kemudian kafir, tidak kafir, maksiat. Artinya dalam hal ini, dalam cabang keimanan ini, dia tidak memiliki cabang keimanan sama sekali. Meskipun dia punya cabang keimanan yang yang lain. Karena Nabi SAW mengatakan, Al-imanu bid'una sebu'una syobah. Iman itu bercabang-cabang, ada 73, 70 sekian co, so, cabang. Di antara cabang-cabang keimanan adalah Amar Ma'ruf Naimungkar. Barang siapa yang menyukai kemaksiatan, maka cabang keimanan Amar Ma'ruf Naimungkar tidak ada, hilang. Namun mungkin dia punya cabang-cabang keimanan yang, yang lainnya. Oleh kata para hadirah matilah subhanahu wa ta'ala, wajib bagi seorang terkala melihat kemungkaran untuk merubahnya. Sebelum kita membahas tentang hal ini, uh, perlu kita tahu apa yang dimaksud dengan mungkar. Kemungkaran yang harus dicegah, atau kemungkaran yang harus diingkari, para ulama telah menjelaskan, adalah kemungkaran yang disepakati oleh para ulama itu merupakan kemungkaran. Yang disepakati para ulama bahawa itu merupakan kemungkaran. Atau memang pendapatnya sangat kuat. Ya? Tidak ada khilaf kecuali khilaf yang syad, yang tidak dipandang. Tetapi kalau perkara tersebut merupakan perkara ijtihadiyah, perkara yang masih diperselisihkan, maka tidak boleh ada pengingkaran. Dan ini telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Demikian juga Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Ulum Oleh karenanya merupakan kesalahan tatkala seorang mengingkari perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para ulama terutama sejak dahulu. Namun ingat tidak semua perselisihan tidak diingkari karena ada perselisihan yang kuat dan ada presedensian yang lemah. Walis kull khilaf ja'a lahu hadd min an-nazar. Tidak semua khilaf kuat. Khilaf yang kuat tidak boleh diingkari. Kalau khilaf yang lemah, tidak ada dalilnya atau sangat lemah atau hanya segelintir orang yang me menyelisih maka tetap di tetap diingkari. Wallahu alam bisawab. Ya. Oleh karena itu dijelaskan dengan, dengan telah dijelaskan dengan tegas oleh Al-Ingat binul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Dalam kitabnya ilamul muaqin. Dan ini juga dijelaskan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Oleh kerana seorang da'i atau seorang ingin mengingkari, dia harus lihat, permasalahan yang dia hadapi ini masalah khilafiyah atau tidak. Kalau ternyata masalah khilafiyah sejadul dari, para, dari kalangan para ulama, maka dia berhak untuk menguatkan mana yang benar dan mana yang kurang benar. Dan dia berhak menyalahnyalahkan berhak dia. Oh yang benar ini itu salah. Boleh bagi dia. Tetapi pada sampai tahapan mengingkari, mengatakan ini terlarang kamu berdosa, kamu sesat, ini tidak boleh. Kalau ini masalah khilafiyyah. Oleh kerana seorang berusaha di atas manhaj yang benar. Kita punya manhaj yang benar, manhaj salafus salih. Dalam masalah mengingkari kemungkaran. Kalau ternyata kemungkaran tersebut masalah khilafiyyah, maka tidak berhak kita menyesatkan orang yang melakukan hal tersebut. Contohnya misalnya, masalah kunut subuh. Masalah kunut subuh, masalah khilafiyyah, dari di kalangan para ulama sejak dahulu, Madhab syafi'iyah, madhab ya, Madhab hambali Dan para ulama, madhab telah berbeda dengan masalah kunut subuh Ada yang mengatakan kunut subuh dilakukan terus-menerus merupakan sunnah Ada yang mengatakan tidak sunnah Maka hal ini berhak bagi kita untuk merojikan Kita mengatakan yang benar tidak ada kunut subuh misalnya Kenapa hadisnya lemah? Atau sebaliknya dia mengatakan kunut subuh benar Kenapa hadisnya ada? Kalau hadisnya sahih dan juga ada kiasnya Contohnya khilaf misalnya di sini sendiri menguatkan bahwasanya kunut subuh tidak sunnah karena hadisnya lemah. Tapi meskipun meskipun kita menganggap kunut subuh tidak kuat hadisnya atau kunut subuh tidak disyariatkan, tapi kita tahu ini masalah khilafiyah. Oleh kerana kalau ada orang kunut subuh maka tidak bisa kita mengatakan dia sesat. Dia ahlul bidah, pelaku bidah, enggak boleh. Ini masalah khilafiyah. Kalau antum mengatakan dia pelaku bidah, maka antum keluar dari manhaj yang benar. Antum tidak mengikuti manhaj ulama. Dari sini kita sadar bahwasanya Orang yang mengingkari kemungkaran terutama masalah ibadat butuh ilmu. Butuh ilmu. Dia harus tahu ini masalah khilafiyah atau tidak. Akhirnya timbul orang-orang yang jahil. Dari kedua belah pihak. Dari pihak yang kunut subuh. Mengatakan orang yang tidak kunut subuh solatnya tidak sah, Jahilin. Padahal Imam Syafi atau Madhab Syafi mengatakan sunnah. enggak juga enggak apa-apa. Karena kejahilan mengatakan orang yang tidak sholat subuh, tidak kunut subuh, sholatnya tidak sah. Begitu imamnya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia sholat ulang. Ini apa jahil? Dia juga mengingkari, akhirnya dia mengingkari orang, orang yang tidak kunut, kunut subuh. Yang tidak kunut subuh mengatakan orang yang kunut subuh, ahlul bid'ah. Tidak tidak boleh sholat di situ. Itu pelaku bid'ah. Ini salah juga. Dua-duanya keliru. Demikian juga misalnya masalah. Misalnya Masalah. Al-Jahar Bilbas malah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Ini masalah khilafiyah, masalah ringan Sampai ribut masalah ini gara-gara orang jahil Masalah orang Gara-gara -orang, orang jahil Saya sendiri sholat di suatu kampung Saya mengatakan, saya baca Bismillah Namun saya tidak lantunkan Saya cuma agak keras Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahnya kedengaran, itu pun orang sudah pada ngamuk Ini sholatnya tidak benar Kenapa? Karena kejahilan kerana kejahilan. Ini yang bikin, bikin masalah ini. karena kejahilan ini. Masalah 11 rakat, 20 rakaat, Salat Tarawih. Masalah khilafiyah. Ribut gara-gara masalah ini. Kalau kita ribut, ribut yang keren sedikitlah. Masalah yang memang benar-benar kita perlu ribut. Masalah syirik misalnya. Ribut tidak jadi masalah. Masalah Ahmadiyah ribut. Masalah syi'ah ribut. Tidak apa-apa kita ribut. Itu ribut yang keren. Ini ribut masalah sepele, masalah... Tidak tahu. Tidak ada kurang kerjaan. Masalah kunut, masalah... 20 rakaat 11 rakaat masalah Bismillah dikerasin atau tidak. Ini masalah-masalah yang tidak perlu ribut seperti ini. Hanya orang-orang jahil yang ribut gara-gara masalah ini. Masalah jadi digerak atau enggak, jadikan bahan keributan. Sampai ada saudara kita yang sholat gadinya digerak, diangkat sama orang, dikeluarkan dari masjid. Gara-gara gerak gerakin jari. Ya <laughs> Yaudah kalau diangkat, jangan gerakin, dia diam sebentar. Tetap saja dia gerakin. Ya <laughs> dia diangkat, keluar dari masjid. yang jahil yang angkat ya. Tapi yang goyang juga harusnya ngalah sebentar lah supaya enggak diangkat. Sudah enggak diganggu satu diangkat ya keluar dari mesin. Kali kananya masalah-masalah begini seorang harus paham, harus mengerti sehingga tahu mana perkara yang boleh dia ingkari dan mana yang dia harus berlapang dada. Namun bukan berarti berlapang dada dia mengatakan semuanya boleh enggak. Dia berusaha mencari mana yang benar. Yang benar ini itu salah, itu hak dia. Para ulama dari dulu sudah menyalam-nyalahkan. Antum buka buku-buku khilaf diantara para ulama, mereka menyalahkan. Itu salah yang benar kita. Tapi tidak sampai pada tingkatan sesat, ahlul bid'ah dan yang lainnya. Para hadirin subhanahu Wa Taala. Ini diantara makna mungkar. Seorang harus paham bahwasannya, kemungkaran yang diingkari adalah kemungkaran disepakati oleh para para ulama. Kalau ternyata masalahnya jisih para ulama sendiri masih, masih khilaf, kemudian ribut, ini konyol seperti ini. Konyol. Ini permainan syaitan. Ingin menjadikan kaum muslimin ribut dalam masalah yang dipresisikan oleh para ulama sehingga lalai dari lalai dari musuh yang sesungguhnya lalai dari musuh yang sesungguhnya kata Nabi SAW, alaihi wasallam man ra'akum munkaran falyughayyirhu biyadih maka siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya dan ini merubah dengan tangan artinya apa diberhentikan dengan dengan paksa dengan kuat dan ini tidak boleh dilakukan kecuali orang-orang yang di bawah pemerintahan seperti di Arab Saudi ada namanya hay'a ah, hay ah, al-amr bil ma'ruf wa an nahyu 'anil munkar. Lembaga amar ma'ruf nahi munkar. Ini di bawah pemerintahan Arab Saudi. Digaji oleh pemerintah untuk menghalangi kemungkaran. Orang yang tidak salat disuruh salat. Orang yang mungkin kelihatan pacaran diberhentikan disuruh ditanya mana apa KTP-nya misalnya. Kemudian berusaha mencari-cari di mana tempat-tempat apa namanya? kadang-kadang seperti saya pernah ketemu dengan Teman saya di Mekah kebetulan dia ketua amar ma'ruf nahi mungkar di Mekah. Waktu itu berapa tahun yang lalu mengatakan di bulan Ramadan kami berhasil menutup 30 sekian rumah yang dijadikan sarang untuk berzina di Mekah ini. Orang-orang luar ya. Orang-orang luar bukan artinya wanita datangkan kemudian tidak ada di Arab Saudi alhamdulillah tidak ada namanya tempat minum bir terbuka enggak ada, tempat berzina enggak ada dan kita lihat alhamdulillah ya syariat Islam dijalankan. Tapi namanya orang nakal pasti ada. Sehingga sewa kamar, ya, kemudian datangkan lagi-lagi perempuan dan Alhamdulillah mereka tugas mereka adalah mencari-cari orang seperti ini, kemudian ditangkap Dan ini resmi dari pemerintah Dan fungsinya kalau resmi dari pemerintah, sulit diadakan perlawanan Sulit diadakan perlawanan, karena kuat, pemerintah kuat Tapi kalau pribadi melakukan hal ini, akan timbul ya, banyak kesalahan Akan timbul banyak apa? Kesalahan Seperti orang-orang yang melakukan uh, praktek pengingkaran kemungkaran Akhirnya terkadang melakukan kesalahan, terjadi perlawanan dari masyarakat. Atau dia mengingkari kemungkaran, pilih kasih. Yang setor dia tidak ingkari, yang tidak setor dia hancurin. Seperti ini juga terjadi. Katanya mengingkari kemungkaran, tapi kalau yang nyetor, dia apa namanya tidak ingkari. Yang tidak setor dia hancurkan. Beratas namakan Islam misalnya. Atau perkara yang harusnya diingkari, malah dibela misalnya. Ada kelompok sesat yang harus diingkari malah dibela misalnya. Ini kan ngaco seperti ini. Oleh karenanya pengingkaran kemungkaran dengan tangan itu tidak boleh dilakukan kecuali oleh uh, pemerintah. Maka tugas kita sebagai rakyat kalau tidak ada lembaga amanah marohnae mungkar, maka kita hanya bisa menyampaikan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kalau mereka mengingkari, alhamdulillah kalau enggak mereka mengingkari urusan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita main hakim sendiri Kalau kita main hakim sendiri Akan timbul kekacauan. Kecuali kalau memang seorang di bawah wilayah kekuasaannya Karena wilayah ada dua Ada wilayah amah Seperti presiden dia mengusir seluruh e, negara Atau wilayah khusus Wilayah khusus seperti suami di rumahnya kepala Kepala rumah tangga Atau kepala sekolah di sekolahnya Dia berhak mengingkari misalnya Ada guru yang bejat misalnya Dia berhak mengingkari atau guru yang merokok misalnya dilihat oleh mahasiswanya maka ditegur dia harus ingkari dia berhentikan ambil rokoknya dibuang karena dia punya kemampuan dia punya solahiah dia punya apa kemampuan seperti seorang ayah misalnya di rumah anaknya ternyata muter-muter internet yang nggak benar maka internetnya diputuskan wajib bagi dia karena dia punya kemampuan dia punya kemampuan tapi kalau rumah orang lain jangan ya cuma rumah dia aja karena dia kepala rumah tangga di situ ada istri orang tidak pakai jilbab, jangan dia pakai bawa jilbab suruh pakai enggak? Ini bukan hak dia. Kalau istri sini enggak pakai jilbab dia larang, enggak boleh keluar rumah. Kenapa dia kepala rumah tangga? Kamu keluar rumah harus pakai jilbab. Karena kalau kamu enggak pakai jilbab, boleh ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Kewajiban saya untuk memakaikan kamu jilbab. Kalau enggak pakai jilbab, enggak usah keluar rumah. Ini wilayah khasah, karena dia kepala rumah tangga, dia punya kemampuan untuk mengatur apa yang di bawah kekuasaan dia. Namun secara umum, misalnya menghancurkan tempat. Ini menghancurkan tempat anumah. maka tidak bisa kita main hakim sendiri. Akan terjadi kekacauan. Sana akhirnya sewa preman terjadi perkelahian. Kemudian terjadi salah macam-macam. Ada pembunuhan dan macam-macamnya. Tidak jelas. Kemudian yang datang untuk mengingkari juga tidak mengerti bagaimana hukum mengingkari. Asal nonjok, asal pukul. ini mengeri, Mengerikan seperti ini. Akhirnya terjadi kekacauan. Akhirnya apa? Timbul pandangan buruk terhadap kaum muslimin. Kaum muslimin kayak begini. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Subhanahu Akan tapi kalau pengingkaran dengan lisan, Perkaranya mudah. Kita tidak mungkin, sulit untuk bagi kita untuk mengingkari dengan tangan, Karena kita tidak punya kekuatan, Kita hanya bisa melapor kepada pihak yang berwajib. Tapi kita bisa mengingkari dengan lisan. Dengan lisan ataupun dengan tulisan. Kita ada orang melakukan keburukan, Kita tulis dalam tulisan, ini kemungkaran. Ya. Ada praktek homoseksual yang dipraktekan di negara kita, Kita bantah. Ini kemungkaran. Jelaskan hukum Islam. Ada wanita yang keluar dengan mutabar dijah dengan menampakan auratnya kita bantah ini hukumnya haram. Sampaikan terus. Yang dengar atau enggak dengar urusan. Enggak urusan. Karena kewajiban kita untuk menyampaikan apa? Kebenaran bagi yang mampu. Sampaikan kebenaran. Ada ikut enggak? Enggak urusan. Oleh karenanya Allah sebutkan dalam al al-Araf kalau tidak salah mengatakan wa'idqalat umma tu minhum lima ta'idun kaumani Allah muhlikuhum. Allah muazibum azaban sedihda. Qaulu maaziratan ilaa Rabbikum, walla Allahu yattaqun. Tatkala ada pelaku kemaksiatan, kemudian ada yang mengingkari. Ada kaum yang lain menegur. Buat apa kalian mengingkari mereka? Mereka akan diazab oleh Allah subhanahu wa taala. Apa jawaban kaum yang mengingkari? Maaziratan ilaa Rabbikum. Karena kami biar punya hujah hadapan Allah. Karena Allah akan tanya kenapa kau tidak mengingkari? Kami sudah mengingkari. Meskipun dilakukan atau enggak, enggak urusan. Yang penting kami sudah apa? Mengingkari. Yang kedua adalah Allahum yattakun. Siapa tahu mereka sadar. Kita tidak tahu hati manusia. Oleh kerana seorang berusaha mengikari dengan lisan. Baik dengan tulisan maupun dengan lisan secara langsung. Dia mengatakan ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Hati-hati. Hati-hati dengan hari kiamat. Kau akan dihisap. Dan jangan pegawuh. Jadi masalah kita ini. Syiar amar-mar'unai mungkar tidak ada. Tidak ada dihilang di, dari hati-hati kaum muslimin. Jangankan bernahimungkan untuk amar makruf saja malu. Seorang tatkala di bis atau di bandara lagi nunggu pesawat, malu baca Al-Qur'an, malu. Kenapa orang semua sibuk dengan internet, orang dia sendiri baca Quran, apa kata orang nanti katanya? Dia untuk baca Quran saja malu. Bagaimana mau Kamu lihat apa di situ ya, Lebih lebih lebih malu lagi. Mau baca Quran saja malu, berzikir saja malu. Orang ini orang gila kali berzikir di bandara. Dibaca Quran Bagaimana kemudian mau? Kalau perlu sholat sunnah di situ, kalau perlu. Kalau memang memang apa namanya menghidupkan suasana Islami, menghidupkan suasana Islami. Kita toh hidup di negara Islam. Kita bukan hidup di di negara kafir tidak. Kita di negara Islam. Dan kebanyakan orang adalah orang Islam. Apa salahnya kalau kita kemudian sholat di situ atau kita baca Quran di situ? Tampakkan kepada orang yang syiar. Orang-orang sadar bahwasanya. Di bandara pun kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau beramar makruf, kalau melakukan kebaikan saja kita malu, bagaimana kita mau bernahi, bernahi mungkar? Fa lam yasatiq fa kalau tidak mahu mengingkari maka dengan hatinya wa dzalika adhaful iman. Dan ini iman yang paling yang paling rendah. Para hadirin rahimatullah Subhanahu wa taala, ada beberapa permasalahan yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini berkaitan dengan amar makruf nahi mungkar. Yang pertama bahwasanya Orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar hendaknya dia adalah orang yang pertama melakukan yang ma'ruf dan yang pertama meninggalkan kemungkaran tersebut. Karena barang siapa yang beramar ma'ruf nahi mungkar namun ternyata dia tidak melakukan kebaikan yang dia seru bahkan dia melanggar keharaman yang dia larang maka dia akan menjadi ya menjadi seperti himar di akhirat kelak. Oleh kerana Syekh Muhammad Alamin Asyengketi rahimahullah mengatakan ada dua himar di akhirat kelak di neraka jahanam. Himar artinya apa? Keledai. Keledai adalah gambaran bagi orang yang bahlul, orang yang dungu. Dua himar, satu himar, himar yang beramar makruf, satunya himar yang tidak mau mengerjakan amar makruf, yang tidak mau dinasihati. Adapun himar yang pertama adalah orang yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar namun dia melanggar sendiri apa nasihatnya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yuqtabir rajuli yaumul qiyamati fa yulqafinnar fatandiku aktabuhu." Didatangkan seorang laki pada hari kiamat kelak kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam fatandaliku aktabuhu maka usus-ususnya pun keluar dari perutnya fayaduru biha kama yadurul himar birohahu maka dia pun berputar sebagaimana himar Rasulullah SAW alaihi orang ini seperti himar seperti keledai yang berputar ya, menggiling apa namanya menggiling batu menggiling apa namanya biji Kan mutar terus itu nah seperti itulah orang tersebut dia akan memutar apa namanya ususnya sebagaimana himar yang berputar menggiling sesuatu fayutifu bihi ahlun nar maka datanglah penghuni, penghuni neraka jahanam. mereka berkata ya fulan ma'asobak wahai fulan apa apung menimpamu alam takun ta'muruna bil ma'rufatan hana anil munkar bukankah engkau yang telah memerintahkan kebaikan bagi kami dan menghalangi kami dari kemungkaran maka orang ini menjawab kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati wa anhaakum 'anil munkar wa atih. aku dahulu menyeru kalian untuk melakukan kebaikan namun aku tidak lakukan dan aku dahulu melarang kalian dari kemungkaran namun aku lakukan maka nasib orang ini adalah seperti himar yang berputar dengan ususnya yang terurai di neraka jahanam ini perkara yang mengerikan bagi para dai. Para dai adalah orang-orang yang dilema ya. Mereka punya ilmu dan mereka harus berdakwah dan harus mereka menjalankan dakwah tersebut. Oleh karena itu kalau ada seorang datang menemui Ibnu Abbas dia mengatakan, "Ya Ibnu Abbas, Uridu an an, an amuru bil ma'ruf wa anha nil munkar." Wa Ibnu Abbas, aku ingin beramar ma'ruf dan nahi munkar. Kata Ibnu Abbas, "Aw balagta dzalik?" Ku sudah sampai pada tingkatan tersebut kata orang ini Arju saya berharap sudah sampai pada tiga tantangan tersebut kata Ibn Abbas ing kuntala taksha an taftadha bi thalathati ahrufin fi kitabil lafafal kalau kau tidak malu kalau kau tidak takut untuk dipermalukan oleh tiga ayat dalam Al-Qur'an maka lakukan apa tiga ayat yang mempermalukan seorang dai ayat pertama kata Allah Subhanahu wa taala atamuruna n-nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum kitab afala taqilun apakah kalian memerintahkan orang-orang untuk berbuat kebaikan Sementara kalian lupa dengan diri kalian. Ini ayat pertama. Wanita terlunak kita dan kalian baca kitab. Awalnya tak kau tidak punya otak, tidak berfikir. Ini ayat pertama mempermalukan para dai yang menyuruh namun tidak mengerjakan. Yang kedua firman Allah subhanahu wa taala, Ya yalladina amanu lima takulun malah tafalun. Kaburamakatan indallahi antakulun malah tafalun. Wahai orang yang beriman. Kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan? Sungguh besar murka Allah atas orang-orang yang menyerukan apa yang dia tidak lakukan. Yang ketiga perkata Nabi Shuaib kepada kaumnya, wama uridu an ukhali fakum ilaman ilamaan hakum an tin uridu ilal islah. Nabi Shuaib mengatakan, aku tidak ingin menyelisi kalian dengan melakukan apa yang aku larang. Ini tiga ayat yang memalukan orang-orang yang menyeru namun tidak mengerjakan, dan di akhirat kelak akan dijadikan seperti himar. Berputar-putar, terkenal di antara penghuni neraka, dikunjungi oleh para penghuni neraka dalam keadaan dipermalukan. Ini yang yang pertama. Dan sebagaimana perkataan seorang penyair, Atanha anholukin watak tiyamithlahu arun alika ida faal tahu Apakah kau melarang dari satu perangai sementara kau sendiri melakukan? Ini adalah aib yang besar jika kau lakukan seperti ini. Malu seorang melarang namun dia mengerjakan. Seperti juga perkataan seorang penyair. Goyru takyin yak muruna sabitu kau. Tobibun yudawina sewahuamarelo. Seorang yang tidak bertakwa menyuruh orang untuk bertakwa. Sebagaimana seorang tabib yang mengobati manusia, dia sendiri dalam keadaan sakit. Jangan seperti orang apa? Mengatakan jangan seperti lilin yang menerangi orang lain, sementara dia sendiri apa? Terbakar habis. Akan tetapi seorang berusaha bertakwa semampunya, dia menyeru kepada kebaikan, dan dia berusaha memperbaiki dirinya. Jadikanlah dakwah yang dia lakukan, sebagai peringatan bagi dirinya sendiri. Dan dia berusaha, sadik Allah tulus berdakwah, sehingga apa yang dia sampaikan, mem memotifasi dirinya untuk, melakukan apa yang dia sampaikan. Para hadirnya, ini himar yang pertama, adalah himar orang yang berda'a namun tidak melakukan. Himar yang kedua adalah orang dinasihati tidak mau dengar. Allah dalam Al-Quran menyatakan, فَمَا لَهُمْ أَنِي تَذْكِرَةِ مُعْرَدِينَ كَأَنَّهُمْ هُمُرُمْ مُسْتَنْفِرَ فَرَّدْ مِنْ قَصْوَرَةِ Ayat ini turun tentang orang-orang kafir. Tapi kata Syekh Muhammad Al-Mishim Kiti, lafalnya umum. Kenapa mereka tidak, ya? kenapa mereka berpaling dari peringatan? Kandaum homo mustanfira seperti himar-himar yang kabur terkejut, farad min koswara lari dari singa. Itulah orang-orang yang tidak mau mendengar nasihat. Kalau mendengar nasihat sakit kepalanya. Sebagaimana datang kalau ada kumpulan himar, kumpulan keledai, tiba-tiba datang singa maka kabur semuanya. Sama orang lagi maksiat tiba-tiba datang dai, uh itu ada dai lari-lari. Eh biar ini maknasihat. Iya apa takut sama dai? Dengar enggak mau. Sama seperti himar-himar yang kabur. Oleh karenanya jangan sampai menjadi salah satu dari dua himar ini, himar dai atau himar yang didaiwahi. Dua-duanya bisa jadi himar. Ini pertama yang perlu saya nasiati. Yang kedua perkara tentang masalah ini adalah seorang yang beramal nak nahimungkar, maka hendaknya dia mengikuti, memenuhi sifat-sifat seorang dai, yaitu memiliki sifat lembut, kemudian ilmu. Kemudian yang ketiga hikmah, yang keempat sabar. Ini harus terkumpul pada seorang dai. Ya, terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini di atas ilmu. Kul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Katakanlah ini jalanku aku menyeru kepada Allah ala basirah di atas ilmu. Seorang dai harus di atas ilmu. Kalau tidak punya ilmu bagaimana dia bisa bedakan ini diingkari atau tidak? Jangan-jangan dia menganggap suatu kemungkaran kebaikan dan dia menganggap kebaikan suatu apa? kemungkaran. Maka harus dia punya ilmu, kemudian dia harus dengan hikmah, udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'adzatil hasanati wajadilhum hum billatihi ahsan berdakwalah kalian kepada jalan Allah dengan hikmah. hikmah harus tahu tempat yang pas, kapan berdakwa kapan tidak, kapan disampaikan dengan cara keras atau lembut, perlu perlu mengetahui ilmunya kemudian berdakwa dengan kelembutan, ini hukum asal berdakwa dengan kelembutan dengan, bukan dengan kekasaran kita datang berdakwa dalam rangka untuk meluruskan manusia Bukan hanya sekadar untuk memponis-ponis. Kamu sesat, kamu kafir, tidak ada faedahnya. Kalau kita hanya memponis-ponis, sesat dan kafir. Tapi kita berusaha perbaiki. Ada orang, misalnya petani, pakai jimat. Kemudian lagi lagi nyangkul, kita datang, Pak, kamu musyrik, kenapa pakai jimat? Apa faedahnya seperti ini? Datang baik-baik, Pak. Sungguhnya dijelaskan. Ini tidak boleh, Pak. Menggunakan kata-kata yang lembut, sehingga apa namanya. Dia bisa sadar. Kalau hanya sekadar memponis, anak kecil juga bisa. Tapi yang sulit bagaimana menyelamatkan saudara kita yang terjerumus dalam bid'ah atau dalam kesyirikan kita ambil dia untuk dia itu dalam tauhid dan sunnah Ini yang perlu hikmah. Adapun segala macam semua orang bisa, gampang. Tapi dai perannya tatkala dia ingin bagaimana bisa berdakwah dengan hikmah. Kemudian sabar. Dai harus bersabar. Namanya dai tidak mungkin dia terlepas dari gangguan. Dia sedang berdakwah dan namanya orang berdakwah akan menghalangi manusia dari syahwat mereka. Itu tugasnya seorang da'i. Tugasnya menghalangi manusia dari syahwatnya. Manusia pada dasarnya ingin memuaskan syahwatnya. Ingin berzina, ingin minum bir, ingin berdua-duaan dengan wanita, ingin menonton, melihat aurat wanita. Ini kesenangan orang-orang seperti ini. Kemudian Antum bilang ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Berarti Antum menghalangi dia dari pemuasan hasrat syahwatnya. Orang seperti ini rawan untuk diganggu oleh masyarakat. Oleh karena seorang da'i, harusnya dia bersabar dari gangguan masyarakat. Bukan dia ganggu masyarakat. Ingat, bukan dia malah balik apa yang ganggu? Masyarakat. Dinasihati tidak mau, kamu sesat, memang kamu dihina-hina. Seperti ini bukan seorang da'i seperti ini. Apalagi da'i kemudian mukul, kemudian menghina, merendahkan. Dia malah ganggu masyarakat seperti ini. Masyarakat yang sabar dengan dia, bukan dia yang sabar dengan masyarakat. Oleh karenanya, Luqman al-Hakim, tatkala menasihati anaknya, dia mengatakan, Wa'mur bil ma'ruf wanha'anil munkar, Wasbir ala ma'asabak. Hendaknya engkau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran Dan bersabarlah akas, atas apa yang akan menimpamu Karena orang yang beramar ma'ruf na'i mungkar pasti diganggu Pasti diganggu Kemudian oleh karena orang yang tidak memiliki sabar dan tidak punya hikmah Maka da'anya pasti mengacau, pasti merusak Kerusakan yang ditimbulkan lebih parah daripada kebaikan yang dia harapkan Kemudian perkara yang berikutnya Seorang terkala bernahi mungkar Perkara yang terakhir Seorang harus menimbang Tatkala dia bernahi mungkar, ya, apakah kemudaratan yang dia ingkari tersebut berkurang atau bertambah? Kalau ternyata bertambah, maka tidak boleh dibernahi mungkar. Kalau bertambah, maka tidak boleh dibernahi mungkar. Maka seorang melihat kondisi tatkala bernahi mungkar. Kalau contohnya, misalnya seorang lagi main catur, misalnya, kalau antum tegur dia main catur, dia malah minum bir, biar dia main catur, tidak apa apa? dan nah, kalau ditegur berhenti catur dia main apa? Main bir, minum bir. Nah ini jangan seperti ini. Oleh karenanya tatkala Syekhul Islam Nuh Thaimiyah Allah melewati orang-orang Tatar yang sedang mabuk, maka dia tidak menegur. Ditanya kenapa engkau tidak menegur mereka yang sedang mabuk? Nah, "Kalau mereka lagi sadar bahaya, biarin mabuk aja daripada apa? Sadar. Kau lagi sadar mungkin bunuh orang, mungkin perkosa wanita, biarin dia mabuk aja biarin." Oleh kerana seorang harus cerdas dan jeli melihat kapan dia beramar makruf nahi mungkar. Demikianlah para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini insyaallah kita lanjutkan esok hari. Ada yang bertanya saya persilakan. Silakan. Atau uh, beliau bertanya seorang masuk ke dalam masjid haram di Mekah, sementara waktu azan su uh, waktu solat subuh sudah dekat, sudah azan subuh, namun solat subuh sebentar lagi diikomatkan. Apa yang dia lakukan? Dia solat Qobliyah subuh ataukah dia tawaf, Karena kita tahu bahwasanya disunahkan seorang tatkala masuk masjid haram untuk tawaf karena tawaf adalah tahiyyatun Lil bait, lil Kaabah. Para diyahmuatilah Subhanahu Wa Taala di antara kesalahan pahaman banyak kaum Muslimin mereka menyangka kalau orang masuk di Masjid Haram maka harus Tawaf, harus tawaf Sampai sampai saya sering ditanya orang yang masuk Masjid Haram kemudian solat tahiyatul Masjid salah. Harusnya tawaf, jangan tahiyatul Masjid. Ini keliru ya dalam dalam masjid haram, ada masjid, ada kaabahnya. Kaabah punya tahiyah dengan tawaf dan masjid juga punya tahiyah. Tahiyah itu apa? Masjid. Barang siapa yang masjid-masjid haram dan ingin melaksanakan umrah, ingin melaksanakan nusuk, apakah dia umrah ataukah dia haji, maka dianjurkan dia langsung tawaf. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi masuk masjid haram, langsung tawaf. Kenapa dia ingin melaksanakan manasik, manasik umrah atau manasik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah umrah yang dirahmati Subhanahu wa taala, oleh karenanya jika seorang datang ke Masjidil Haram ingin melaksanakan tawaf atau ingin melaksanakan umrah, maka yang disunahkan dia langsung tawaf. Tidak perlu tahiyatul masjid. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu datang ke Masjidil Haram langsung tawaf. Tetapi kalau dia tidak berniat untuk melaksanakan umrah pada saat itu karena saking ramenya orang atau misalnya dia datang kemudian dia ingin isyarahat dahulu. Ingin baca Quran dahulu. Tunggu sepi. Atau dia datang ternyata menjelang oh, ikhomat. Maka dia sholat tahiyatul masjid. Atau dia langsung sholat qobliyah subuh misalnya. Karena barang siapa yang sholat qobliyah subuh. Maka sudah mewakili tahiyatul masjid. Jadi tidak harus langsung apa? Tawaf. Tidak harus langsung. Bagi orang siapa yang ingin langsung tawaf. Ingin melaksanakan umrah. Sunnahnya langsung tawaf. Tidak usah tahiyatul masjid. Tapi kalau dia milik kondisi tidak memungkinkan melihat orang yang sedang sangat ramai, dia khawatir, tidak sempat atau menjelang iqamat, maka dia tahiyatul masjid, tunggu solat selesai, baru, baru kemudian apa? Tawaf dan sa'i. Wallah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Sebentar, sebentar. Seb sebentar, Pak. Habis sini, ya? Sini, Mbak. Sini. Sini, apa. sini. Ya, ya, beliau bertanya bagus. Pertanyaannya, e, kalau ada orang mengdulimi kita, kita berhak untuk membalas sebagaimana yang dilakukan kepada kita. Namun bukankah Nabi menganjurkan untuk maafkan Jawabannya benar. Yang terbaik adalah maafkan. Allah mengatakan, fal yafu wal yasfahu, ala tuhibuna ayyufirallahu lakum. Hendaknya kalian maafkan dan berlapang dada. Tidak, tidakkah kalian ingin? Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya, Barang siapa yang memaafkan orang lain Dia akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa melupakan kesalahan orang lain Kesalahannya akan dilupakan Atau apa -apa di, di, di, di, di, di tiadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-jaza' min jinsil amal Balasan sesuai dengan amalan Barang siapa yang merahmati orang lain Dia akan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ya, ta'ala Demikianlah aturan yang di, dalam syariat Islam Namun barang siapa ingin balas Syariat pun tidak melarang Tapi dia meninggalkan yang utama yang utama dia mak maafkan. Makanya Allah mengatakan fa'in akobatum fa'aki bumi bismillah oke betulmi. Jika kalian uh, ingin membalas maka balaslah sebagaimana kalian dibalas. Tentunya ini uh, jika berkaitan dengan masalah hudud atau masalah hukum maka tidak boleh kita juga membalas dengan main hakim sendiri. Harus dikembalikan kepada pihak yang berwajib ya. Oleh karenanya kalau ada orang mencuri barang kita jangan kita curi barang dia jangan kita laporkan ke mana. Ke pihak yang berwajib. Oleh Karenanya yang terbaik adalah memaafkan, namun kalaupun membalas maka sebatas apa yang dilakukan kepada kita. Kalau seorang mengatakan kita anjing misalnya, kita katakan kamu juga anjing. Jangan kita bilang kamu anjing rabies ya. Bapak dan anakmu juga anjing. Ini berlebih-lebihan, tidak boleh. Ya. Kalau kita maafkan lebih baik. Kita doakan semoga Allah mempunyai engkau. Itu yang lebih yang terbaik. Ada lagi yang bertanya? Bapak ini bertanya, kita kan di sini sedang bersafar. Apa tidak boleh kita melakukan, melakukan salat kubli dan salat ba'di? Ini sudah sering saya sampaikan bahasanya. Orang kalau bersafar dan kemudian dalam kondisi salat korsor, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kalau salat di korsor tidak ada kubli dan tidak ba'di. Tidak ada kubli dan tidak ada ba'di. Kenapa? Namanya korsor empat rakaat diringkas menjadi dua. Kalau empat saja disuruh ringkas menjadi dua, ngapain tambah lagi dua sebelumnya dan dua setelahnya? Dan ini yang terjadi. Yang dilakukan oleh Nabi SAW. Setelah Nabi SAW di Mina. Beliau sholat kosor tanpa kobliya dan tanpa bakdiyah. Namun jadi masalah sekarang. Jadi kalau bapak dalam keadaan safar dan kosor. Maka jangan tidak perlu kobliya dan bakdiyah. Yang jadi masalah sekarang. Dalam keadaan safar tapi di makmum di belakang orang yang sempurna. Sholatnya tidak di kosor. Empat rakaat. Sebagaimana Pak? Imam. Di sinilah tidak ada nas yang tegas dalam masalah ini. Apakah boleh seorang sebagaimana imamnya sempurna, berarti dia juga boleh ikut rawatib, apa, kobleh dan bakdiahnya, sebagian masyaih memandang boleh, tidak jadi masalah, ya, karena ini, e, antum tidak sedang kosor tapi sholat antum dalam keadaan apa? sempurna, sebagian mengatakan tidak juga tidak, perkaranya mudah ya. yang mau e, kobleh dan bakdiah selama dia sholatnya apa? empat rakat sempurna, maka silakan yang enggak juga tidak apa, apa namun ada sholat-sholat sunnah yang lainnya yang bisa dikerjakan, sholat malam sholat mutlak, kemudian sholat tahiyatul masjid kemudian misalnya salat duha meskipun orang safar boleh salat-salat demikian silakan benar enggak kafir kenapa Orang Islam yang apa? Apa definisi orang kafir? Kata beliau. Apakah orang kafir adalah orang yang mengingkari atau melanggar perintah Allah. Atau orang yang masuk dalam agama lain. Kafir umum ya. Kafir banyak. Dan sebab-sebab kafiran banyak. Di antaranya orang yang dari agama lain. Selain agama Islam namanya orang, orang kafir. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Buddha, orang Hindu, Konghucu, orang Sinto. Dan semuanya adalah orang-orang kafir. Bukan orang Islam. Yang kedua, orang kafir, orang yang murtad, orang islam, pindah agama ke agama lain. Ini adalah orang kafir juga. Yang ketiga, orang yang kata nya islam, namun dia munafik. Ini pada hakikatnya dia orang kafir dalam hatinya. Namun kita berhukum dengan zahirnya. Selama dia tidak menampakkan kekufurannya dengan lisannya, maka tetap kita anggap dia orang islam. Selama dia menjalankan syariat islam. Berbeda dengan orang zindik. Orang zindik, yaitu orang munafik yang menampakkan kenamunafikannya yang terang-terang mengatakan misalnya uh, misalnya mengatakan arial tidak ada Tuhan. Arial tidak ada apa? Tuhan. Misalnya boleh seperti Subhanallah wa na naudzubillah saya baru baca hari ini sebagian universitas Islam membuat tulisan bolehnya nikah satu uh, satu jenis. Bolehnya praktek homoseksual ini aduh ini seperti ini bukan orang Islam seperti ini. Ini orang kafir seperti ini. Karena semua orang tahu ini praktek homoseksual, hukumnya haram. Kemudian dia datang, dia mengatakan boleh. Orang-orang liberal. Ini orang-orang seperti ini, orang-orang Islam yang melakukan pembatal-pembatal kekufuran, pembatal-pembatal keislaman. Dia mengucapkan syahadatain, tetapi dia batalkan syahadatainya. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi la ilaha illallahnya batal. Contohnya dia mengingkari perkara-perkara yang sudah ma'ruf, hukumnya haram. Dia bilang boleh. Contohnya dia bilang zina, boleh. Jangankan zina. Homoseksual boleh. Orang seperti ini bukan orang Islam. Apalagi sudah belajar agama. Apalagi tahu bahasa Arab. Orang ini bukan orang Islam. Dan tidak perlu ditegakkan huja orang seperti ini. Yang perlu ditegakkan huja untuk dikafirkan atau tidak adalah orang yang terkena syubhat. Tapi ini bukan syubhat orang seperti ini. Yang menyatakan bahawa homoseksual boleh. Zina boleh. Ya, ini urusan orang pribadi. Privasi orang. Jangan diganggu. Yang mengatakan orang Yahudi masuk surga. Orang Nasrani masuk surga juga bukan orang Islam. Karena kalau Yahudi dan Nasrani masuk surga, buat apa diutus Nabi Muhammad? Buat apa Nabi Muhammad kemudian mendakwahi orang-orang Yahudi dan Nasrani? Kalau semuanya masuk surga, kurang kerjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat apa Nabi Muhammad kemudian pergi ke Tabuk memerangi orang-orang Nasrani di di Sham? Buat apa? Kalau semuanya ternyata masuk surga, kurang kerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kalau ada perkara-perkara yang sudah diketahui secara anak kecil pun tahu, orang Islam tahu itu adalah tidak boleh, kemudian dia bolehkan atau perkara yang boleh eh, tidak, eh, apa namanya haram dia halalkan atau halal dia haramkan maka orang ini bukan orang Islam contohnya mengatakan tinggalkan salat tidak apa-apa, yang penting iling, ini juga orang-orang Islam, ini orang kafir meskipun KTP-nya Islam tetapi kalau orang melakukan maksiat bersina, dia tahu zina haram dia bermaksiat, ini bukan orang kafir orang makan riba orang bunuh orang lain, ini bukan orang kafir dia tahu hukumnya haram, namun dia melanggar faham? jadi beda antara orang menghalalkan Suatu yang haram dihalalkan. Meninggalkan sholat haram dia tidak apa-apa. Yang penting sudah sampai derajat hakikat. Orang pindah agama biarin aja tidak apa-apa privasi orang. Tahu semua orang masuk surga. Ini juga orang kafir bukan orang Islam. Ada lagi yang bertanya? Sampai di sini saja apa yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan besok. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.